Du lyssnar på Jenny och vänner, 86 avsnittet. Vi har kommit en bra bit in på 2015. Och äntligen så har vi Babak ja, Äntligen är jag här. Äntligen. Det känns som att, det här kan jag säga till alla gäster, men det känns som att jag har haft dig bakom ett så att, länge. Gud, du måste ju få komma hit och Fett. spela gå låtar. Ja, tack. Hur, hur mår du? Jag mår bra. Jag har fan lyssnat på det här. Jag till och med ibland gått in jag inte vet vad jag ska spela på kvällen när man ska DJ. Så jag har gått och kollat på en playlist. Är det sant? Ja. Gud, vilket bra butik. <laughs> vad, vad, vad, har du Kommer du ihåg något som du har hittat och spelat ut? Mycket grejer. Jag kommer inte ihåg vem som var med. Jag vet inte om det var... Har de varit med? Vad blir det för rap? Mm, ja, ja? Lite olika konstnationer. Någon av deras. De är ju bra på rap. Helt de är jävligt bra på rap <laughs> också. Det kommer, ju, det kommer ju bli en del rap idag också ja. Du är ju skivbolagsboss Kan mm. man säga Nå, Lite eller? management mode. Jag har aldrig gått in i så här Nej, och det, alltså, det är för jag, mycket pappersjobb tror jag och, och jag som ändå har varit i den här svängen så sjukt länge Har ja. aldrig ens brytt mig om Och tänka på vad som är skillnaden mellan skibolag och förlag <laughs> Management Jag bara ja, boss över någonting mm. Det är lite mer såhär, uh, kreativt management än skivbolag Vi har faktiskt aldrig släppt någonting på R&MH Nej Typ, nej vi har inte gjort det va, va, Vad skulle du säga är din liksom, främsta arbetsuppgift När mina um, artister? Att vaka över mina artister <laughs> Nej men att vara, vad ska jag säga, att vara kreativ med dem mm. Att om de har några idéer att förstärka deras idéer Får de hända? Ja, precis. Det låter, det låter svinbra. Mm. Uh, Silvana, imam, är ju någon som vi har förknippat väldigt mycket med R&H senaste året. vi kommer förhöra få höra yep. henne snart. Det finns ju ett mm. helt gäng av av de Tensta, såklart. Mm. Dida, mm. som vi inte ska höra idag. Nej, <laughs> Men uh, du har faktiskt med dig ett annat gäng. Vi strösslar om lite varannan låt här med våra favoriter från veckan. Här är en låt som jag hörde ute Lite tvärtom mm. äh, När vi var på fest äh, här veckan, äh, RMH Party innan står jag Green Door Project äh, Steppade liksom in i lokalen Precis till den här låten Och jag var, Vad i helvete är det här? Det här är så sjukt bra Själv. Så såg jag såklart Cherry på scen mm. Gud vad grymt att ha ta, har tagit ta med det här Ja, det är en bra låt Vem ringde polisen? Ingen Skottet är hela tiden, de går med dubbla magasinet. Han ska bäcknäle bli som släta. Alla kompisarna tänker samma. Du ska ha fattat något när ingen lär ha? ska ha fattat något när ingen lär ha? Up and what I've De alla bevisen platsen om blivit rippen. Han ska sitta inne, han ska sitta inne. Han ska bägna eller bli som släta. kommer jag sågarna och kaffas. Nu ska han få ta Nu ska han få ta I'm Till det känns det lite som jag vill därifrån vakna varje dag och jag ber för min lilla bror. bara i han, jag har sjublar. Jag har sjublar. Åten tar ni i hela åten har jag Alltså, hur mäktig är den här låten? Rätt så mäktig. Jag vill typ köra den en gång till. <laughs> Det är som sån där låt som kan rewindas till, så fem gånger. Ja, så ja. Uh -huh. vad, vad får du för, för känsla när du hör det här? Uh, alltså, jag tycker språket är helt nytt. Um, jag tycker att... Jag tror att allting är för mig... När jag hör den första gången, mm. det var så här... Uh, Explosion i mina öron För allting var så jävla nytt Alltså hela uttrycket, hela språket Att säga såhär um, Vad säger de säger uh, om Eller bli som Zlatan, typ så Zlatan mm. um, Det kommer jag inte ihåg raden innan Men det är bara så starka Det är så starka texter Jag älskar ju Sherrys svala stil mm. På det här hårda Det blir mm. ju någonting som känns superdynamiskt Och mm. väldigt coolt Ska vi förklara vad Tabanje är? För ja, men säg vad det är. Tabanje är pistol. <laughs> pistol. <laughs> det, det spelar ingen roll vad det är från AK-47 eller okay, vad som helst. Liksom, det är pistol. The guns. Ja, ah, exakt. Ja, jag förstår. Mm. Det här kommer att bli värsta hittan. Är det igen en hitt? Ja, Ja, den är typ såhär, genom Sherrys lilla bror så har den sipprat ut i folks mobiler. Har han läckt den? Eller? Han har läckt <laughs> Äkta. <laughs> är det dålig det är stämning i familjen? Eller är det, är det liksom, Nej, jag tror bara... är, det, är det honom hon måste tacka sen när den blow liksom Ja, jag tror det. Blow up. Ja. Jag tror att det är intressant att såhär, folk bara lyssnar på den en gång så måste de bara höra den igen. Ja. Uh -huh. ja, det var precis så som jag kände när jag hörde mm. den live. Att, men gud, vad är det här? Det måste liksom... Du måste Fett. ut. Uh -huh. Är det han någon slags premiärspelning i det officiellt? Är till, det är till premiärspelning. Ja. Uh -huh. Gud, vi blir så nyda börjar Johan när vi får göra de Det är många <laughs> premiärspelningar <då. laughs> vi, vi ska ta och lista på en låt Från veckan som jag, att, jag, jag vill höra vad du mm. tänker om den. Det är Kendrick, äh, Lamar. Okay. Det känns liksom som en av de här mest äh, om, äh, omsusade låtarna i veckan. Mm. Fett. your friendship i meant it i'm african-american i'm african i'm black as the moon heritage of a small village part of my residence came from the bottom of mankind my hair is nappy my dick is big my nose is round and wide you hate me don't you you hate my people your plan is to terminate my culture you're fucking evil i want you to recognize that i'm a proud monkey you vandalize my perception but can't take down from it and this is more than confession i mean i might press the button just so you know my discretion i'm caught in my feelings i know that you feel it That's my community, making the killing. You made me a killer, emancipation of a real nigga. The black of the belly, the sweet of the dress. The black of the belly, the sweet of the dress. The black of the belly, the sweet of the dress. The black of the bell. I saw them shit like a slave, got me black. Boy, we feel more leap of pain, got me black. I'm I on a sudden foot, feet of chain, got black. I'm about you now? Hypocrite in 2015. Once I finish this weakness, this will convey just what I mean. I mean it's evident that I'm irrelevant to society. That's what you're telling me. Penitentiary would only hurt me. Curse me till I'm dead. Church me with your fake prophesizing that I'ma be just another slave in my head. Institutional lies, manipulation and lies, reciprocation of freedom, only live in your eyes. You hate me, don't you? I know you hate me just as much as you hate yourself. Jealous of my wisdom and cards I dose. Watching me as I pull up, fill up my tank, they pull out. Muscle cars like pull-ups, show you what these big wheels about. Ah, black and successful, this black man meant to be special. Cat scans on my radar, bitch, how can I help you? How can I tell you I'm making a killing? You make me a killer. Emancipation of a real nigga. I said them shit like a slave, can be black Oh, if you feel one leap of pain, can be black I man, I said them put me in a chain, can be black I'm at you now, nigga, a chain full of rocks And hey, you know, see the rip, left yard, yeah. Hypocrite 2015 when i finish this if you listen sure you will agree this plot is bigger than me it's generational hatred. its, it's grimy. little justification i'm african american i'm african i'm black as the heart of a fucking area Black is the name of Tyrone and Darius, excuse my French, but fuck you, no fuck y'all, that's as blunt as it gets, I know you hate me, don't you, you hate my people, I can tell cause it's threats when I see you, I can tell cause your waist is evil, no I can tell because you in love with the desert eagle, thinking maliciously, he get a chain then you gon' bleed him, it's funny how Zulu and Dosa might go to war, Tribal armies that want to build and destroy Remind me of these Compton Crip gangs that live next door Beefing with our rules, only death settle the score So no matter how much I say I like to preach with the Panthers Or tell Georgia State Marcus Garvey got all the answers Or try to celebrate February like it's my B-Day Or eat watermelon chicken and Kool-Aid on weekdays Or jump high enough to get Michael Jordan endorsements Or watch BET cause urban support is important So why did I weep when Trayvon Martin was in the street When gangbanging make me kill a nigga blacker than me hypocrite? Vad känner du för den här låten, Babak? Ja, uff. Jag, typ, jag känner att jag har sju gånger kvar att lyssna på den för att fatta innebörden av hela låten. Även om man förstår vad han, som vi pratade om här när det var avstängd. att han tar en så stor grepp om just ämnet rasism i USA. Mm. Så känns det som att jag ändå inte har fattat allt. Nej, Gud. Jag, jag känner att man vill sätta sig ner och bara ja, läsa precis. det. Mm. Jag tyckte jag såg, nu precis innan att de, på någon sajt så har de liksom tagit in en riktig proffs, en akademiker på att läsa texten och bara bana ut referenserna mm. och försöka så här bara ta i helhetsgrepp. Men ja, jag har varit lite trött på Kendrick ett tag. Mm. Men den här går ju liksom inte riktigt att värja sig emot. Den är ju, Ja, men just texten är ju bara en jävla käft. Den är hård också. Ja, den är ju uh, hård. Men ja. också, det känns som att man har lyckats med uh, så här, hittigheten i refrängaren mm. och produktionen. Och, mm. så. Det, det behövs oftast för mig liksom, om jag ska så här, palla Gå med. För ja, <laughs> så för han enkel. vann ju Grammy nu. Vad säger du? Han vann ju Grammy. Precis. Mm. Vad tycker du? Är det väl förkänt? Ja, lätt. Jag tycker mm. han är såhär. Hans musik är så kompromisslös ändå. Mm. Nonsens. För mig är det så att han drar in. Jag vet inte om du såg det här uppträdandet han gjorde på någon talkshow för typ en månad sedan. Vad var det? När han, hade med sig här, han spelade någon låt, någon ny låt, så hade han med sig en massa live-musiker. Det, det var helt sjukt. Det var som att steppa in i så här gamla jazz- grejer med att ta hit den och blanda den med NWI och så bara gör det mm. sin egen grej på den. Men blir det, det alltid bra då? Jag, jag tycker det. Ja. <laughs> jag tycker det blir helt sjukt. Jag är typ ja. så här. jag är rätt så trött på eller jag gillar det som fan. Jag gillar vad hiphop är just nu. USA, mm. Hur det låter, men det är fortfarande jävligt trist alltså. Men jag, jag, jag älskar alla de här uh, Young Thug och de här Men jag tycker ändå att det är jävligt trist Så Nick Henry kommer med någon ny låt Det är, det är typ Nästan som Kanye kommer med en ny låt mm. ah. Det är en bra position att vara, typ. Det är ju skönt att det finns liksom Hela spektret mm. Nu. Mm. Alltså det, det är inte bara en grej som gäller Nej, att lära, Och det finns folk på olika nivåer mm. och, och så ah. on, uh, The men The Berry Mm en, en en smocka. Ja, ah, och en toparker referens också. Ja, uh, ah, det är det, ja. Ah. Just det. Alltså, so, The Black and the Berry, The Sweet and juice. Mm. Uh, Vi ska gå vidare uh, med en, uh, ytterligare en Argemå, en artist, yep. som jag bara va, va, Vem är det här? <laughs> Erik Lundin, vad är det för Svenne tänkte man <laughs> berätta om det? Som en låt som heter Haram också. Exakt. Normalt. Nej, stopp. Det här, det här kommer bli konstigt. Ja. Nej, men Erik Lundin är e-boy som så alla klar. känner till. Um, har han och, bytt, Har han bytt namn? Har han bytt stil? Alltså han heter egentligen, hans riktiga namn mm. Ibrahima Erik Lundin Banda. Och så, han har jobbat som telefonförsäljare. Mm. Och så märkte han att shit vad jag säljer när jag heter Erik Lundin. Så vi tänkte så här, okej okay, men shit han kommer att, det att sälja ah så mycket nå <laughs> ja nej brat om man sälde så där mycket på eller om man sälde så mycket som tillsammans för med Erik Lindén så kommer det nog gå med musiken också Eric Lindén ay akuna matata Una matata, hay una pachuna non grata, este pachuna non grata. Ingen diplomati men jag tror att fata fattar Jag fastnar för Gary som dansar Futuro Malacca Bjuder på Tappas, då tror du när jag stackar Men aldrig om Gary, jag ser bara Shuno som Jagas Jaga, du borde bli tappad Du kan få både foten och skon i din pappas Ta femton minuter, du sakta Futuro Malacca Vad tror du man lackar? Träffa mig, Abiyas, färdig finns fruner och stackar Miljoner vi stackar, va faltar han bilen? För Shunon är halsen med Tony Garacas Finns unioner med grabbar, vi fortsätter traba, Vi traba, drabba, fortsätter drabba Hela protonen med grabbar Fira passioner du är i masten frigåsen i botten din smuton är fadern, metoden är standard. Brokar juveller som själv, min brud är ta och i och i trakten, Vänner som lägger ut sällan på vännerna Vänner som seglar på vännerna Vännerna delar på abiat, abiat delar på vännerna Så vad känner man? Jo man känner som Kina, man. Jag ska över Atlanten och sen blåa upp som ett indyman i Karibien på De där ska skakar till biniman. Check that what heter madam? Hitta min liga på jakt efter amm Älskar Swaidi med räppar min stam. Bäster ord tittade efter mitt namn Erik och lagen då borde vara sams med ni ny uniform kommer hurunga fram Banga på hinken de borde ta mamma Men kvällen är ung och min bror är haram Haam Do the haram, do the haram, ah, do the haram. men do the haram. do, ah, the haram, the ah. Vad finns det för planer? Finns det momentum? Vad finns det för tempus? Vill jag fins arbete? Finns det på listan? så finns det konsensus? Exotiska etniciteter, ni klagar på en decimeter. Tjekka excentriciteten. Sivaren frågar om lägga ser ut som en jona eller peten. Kvit i var någon av oss. du stackar med celebriteten. Tunga nervas som machete. Men brusar var brygga och la böjer på ryggen som är som kikjete. botaniska, Skola med viner från Afrika. Blask upp och lappa på de band. Högsta promilen per capita 0,450 beställer de mera Plaskorna teleporteras Till haplade filter och grälen sorteras När du är utanför porten, telefonera Bakuja kickar stakaton Temperament från ekvatorn Säg till de kalla på Nato Säg till de hämtar gestapo Är det klundin ecerato. Svär ingen tid på nåt trams Vet att jag borde ta flyget i Gams Men ni må tro väl de har en romans För allt är belast men jag saknar balans Erik och lagen de borde vara sams ni ny folk kommer hurunga fram Banga på hinket de borde ta man Men kvällen är ung och min bror är haram Ah, <tjup> bror är haram Bror är haram Ah, bror är haram Kvällen är ung och min bror är haram Ah, bror är haram Bror är haram Ah, bror är haram Kvällen är ung och min bror är haram Jävligt fet låt. låt. Vilka hårda grejer du har med dig. Ja. Det är ju ofta det. För <laughs> det är en klimat vi har. <laughs> ja, det är sant. Om man måste liksom byta, byta namn från e till Erik Lundin för ja, att precis. man ska sälja. Ja. Det, det låter ju, det är ganska krast tänkt. Ja. Även om vi skrattar åt det här innan. Men överhuvudtaget att man ska behöva uppge ett annat namn när man är telefonförsäljare. Ja, eller. verkligen. Alltså. Men vi försöker göra någonting... Alltså, E-Boys idé är att kunna Eriks idé mm. att göra någonting kul av det. Ja. Att det fortfarande ska, ska vara han hundraprocentigt. För att alla låtarna på EPN är ju bara så walla Assalamualaikum, mm. Haram Det är som du sa tidigare konstigt att säga Erik Lundin och så bara Assalamualaikum. <laughs> det är bara kul reaktionerna <laughs> <Det är jättemycket. laughs> tror jag. jättebra ja. <laughs> Hoppas att, vi, att ni förvirrar många och mm. att det att mm. det funkar. Ja, jag hoppas det också. Uh, hur, hur jobbar du? Liksom? Vi pratade här innan om att du, du vill förverkliga dina artisters liksom, idéer. Eller får de hända? Eller mm. får de vara sina bästa, bästa jag? Mm. Uh, hur gör man det konkret? Mm. Mycket samtal. Mm. Uh, mycket så här bolla idéer. Uh, jag har genom att prata med mina artister väldigt mycket så har jag lärt mig att sälja in idéer också. För det, det behöver vem som helst av oss att göra. Mm. Um, så det har blivit en grej som vi hela tiden återkommer till. Vi så här, säljer in idéer till varandra bara, ah, Till den här skulle ha den här på, bara, så bara muteras den hela tiden uppåt. Mm. Um, och till slut så kommer, så kommer vi fram till någonting och då skalar vi ner det till det absolut minimalistiska. Så det mycket, mycket, mycket prat Och förstå vad man själv vill Jag tror att vi har, vi har Allihopa fattat i RMH Att vad vi står för Och mm. vad vi ska göra Att vi är så här alternativet Hela tiden, det är det typ det enda vi tänker på Att vi är alternativet till Det som folk lyssnar på Sen, sen spelar det ingen roll om Vi har t lyssnare till Vi har tusen lyssnare när ni har tiotusen så är ni inte alternativet längre Eller? Nej men precis Då måste man steppa ner <laughs> ja, Jag tror jag fattar <laughs> Hur kändes det? Mm, bra, Jag <laughs> <Det> vet inte. <laughs> här kände vi efter väldigt mycket i den här uh, yeah. <laughs> Jag frågar ju vem det var. Jag Men jag såg den i bloggsfären i morse. Ah, du ah, ja, du gjort det? Det är ju Emil Heine mm. kanske. Jag uh, har inte jättebra koll på den här personen. Come find me heter låten. Men de som gästar är ju mm. lite, lite kändare. Uh, man känner igen rösten lite lycklig, var mm. det bland annat. Och uh, Romy från The XX. Okay. Ändå feta features. Future liksom. så här. Nej, ja. <laughs> um, I men det var fint tycker jag. Den är lite lös i kanterna, men vi uh, mm. det att den hade kunnat pågå i tio minuter till. Ja. Framförallt bra brasa. Ja, kanske det. Kanske. <laughs> uh, hur, hur tänker du när du, eller när du jobbar med artister och så här, vem ska man plocka med på en låt som ska gästa? Eller? Alltså, man har, man har en huvudartist, sen mm. ska man liksom. Maxa låten. Mm. Det, det är fan future-grejen. Så mm. svår alltså. Mm. Den är ett för att man hela tiden får av artisterna för så himla stora namn. Och den är ju typ nästan omöjlig. Då kan vi ha lyckoliv på den här. Ja, typ. Men, men jag, tror att, jag tror att det är det som Sverige saknar lite. Att ha öppna studiosessions. Mm. När vi var till exempel, i, när vi hängde lite i LA där i, för några år sedan mm. då vi gick in på en um, studio studiosession med Will. I. M, I, i kanske åtta timmar mm -hmm. och dörren stod öppet och det bara steppade in folk från alla håll och kanter, alltså det var, det var videomakare knäppt. till andra artister, typ andra producenter och så bara viibled de typ i åtta timmar, lyssnade på hans grejer och um, det saknas lite i Sverige eller det saknas att mycket i Sverige? Folk är Kör ära, igång det. Ja, de, alltså, jag försöker. Jag försökte. <laughs> ingen kommer. <laughs> Nej, ingen kommer. Jag försökte hålla dörren öppen. Nej, så kan det inte vara. Nej, men äh, här, det känns som att de får bit, de går hemma, skriver så kommer de inte till studion, spelar in den och så alltså bara mm. är det över. Ja. Det är ju ingen spänning alls. Vad fan är champagnen? Vad är blunt rapsen? Vad är allt som ska vara med i en studio <laughs> ja, men Leslie är bra på det. Ah. Leslie är sjukt bra på det här så. Vi ska lyssna det... på Leslie Leslie Tai ja. Tai, tai. säger mm. man uh, Tai, tai. Uh, Berätta lite om Leslie Leslie är en Rätt så ung grabb mm. uh, Från uh, En grabb Han är en ung geni från Malmö mm. Från Sofielund i Malmö Och han, uh, han gör fantastisk musik Han rappade för några år sedan Men uh, har nu hittat Det hans kall vad är det? Det är det kom förra. <laughs> du var flickan alla visste om och vi alla tyckte om dig. Och jag är alltid trogen trots att det alltid pratas om dig. Jag har träffat många i mitt liv ändå känt mig svag inom mig. Jag visar vem jag är, har de inte varit som dig. Men nu är det jag som var att vara fast i detta eviga ögonblick, jag inte vill stanna i. Jag vill tillbaka till Sofia. så fint nu Vi håller oss i det här lite mm. lugnare mm. Finstämda mm. Det är mellow Är det här representativt för hur Leslie Brukar låta? Um, det här är representativt För hur han kommer låta Med sin EP mm. som släpps i mars Det här blir andra singeln um, Så ja, det, det är väldigt så här, Det är väldigt um, Representerar En helt annan del av Utav Sverige Um, vi har ja, varit, det så, Malmö, mm. skånska det är ju här. hur Leslie pratar i ett annat språk också egentligen det, det ska bli intressant att se om, om det funkar brett mm. um, det har varit ganska så massiv Stockholmsfokus mm, nu väldigt, länge ja. för att ibland händer ju liksom att det, det poppar upp mm. uh, uh, perioder av liksom Malmö eller Göteborg Jag mm. uh, kanske inte så många andra ställen men uh, men nu har det, det har varit mycket Stockholmsfokus. Verkligen. Jag tror folk är redo. Mm. Nu är det bara så här, uh, försöka presentera det på rätt sätt. Vi körde Gonsas uh, yeah. remix på KK här <laughs> ja, förra alltså veckan. Det känns som att det kan också vara <laughs> tillsammans med det här. Och Sandra, ja, så. Det är ja det här, Al Albin Grummer tror jag ska släppa. Uh. Um, nu Leslie så har vi ju... R&B-vågen liksom. Ja, och så har vi ju den här... Ni glömmer bort en sån här kafé. Jacke. Ja, såklart. Ah, exactly. han, men nu, vi har ju snott honom nu i Stockholm. Ah. Han, är, han är han är inte i Malmö längre. Han, han var i Malmö nu, vilket var okay. bra Ja, ah, ni har varit nere i en sväng. Ja, ah, precis. Vi kom hem igår. Vad, vad hände i Malmö? Um, inte så mycket. Alltså. <laughs> men vad gjorde ni? <laughs> ah nej. Leslie spelade på så här Malmös näringslivsgala. Oj. Ja. Ah. Det är mäktigt. Det var, det var väldigt mäktigt. Det var så här, vi visade videon på vems fel också. Så det mm. känns så här helt rätt. Människor satt där och bara. Mm. Okej, okay, det, det är, är vårt viktigt. fel. ja, ja. <laughs> <Bra>. <laughs> ah, ja. Nej, men Snart händer det i Malmö. Mm. Jag. jag router på Malmö. Jag Manna. vill komma ner igen. Och ah. här jag och Spela mig mm. men vi, vi hoppar tillbaka till Stockholm igen nu. Då. Yes. Vi kan inte hålla oss från att spela eh, nästa låt här. Den, vi missade den liksom i förra Förra avsnittet Men mm. jag har liksom inte kunnat sluta Lyssna på det nu de senaste dagarna Det här är Teos Sweden Fett push it out ob cash up give you did i kicks and beat up the boy match us and peep a crew elva boys i'm so nice just say them some moon first we in telephone drinks and now some lollipop youngins start to separate back it up things in the ball they joggin' up the doll let's get son In front of the visa, even yeah, meach the yogin in the minute I'm for cash. My table's hide and pop out in chip by y'all but though you see but your glory y'all being a helly star. yeah, I haven't seen a day. struggle lines Say with through your baby lines So we cover the hell and get all Hilly see the aiming block the vlog The bitches the log First of In your log every thing och gulligt yeah. och någonting helt annat mm. än ni väl lyssnade på innan idag. Mm. Uh, vad tycker du? Jag tycker det låter fett. Det är mm. bra. Det, det det blir alternativ till mycket mm. annat. Men jag gillar det. Jag tycker det låter, jag tycker man ska få de här, speciellt de här unga. För de här är väldigt unga, eller hur? Det är ju Jemmy som jag spelat en del här mm. i podden och Busu mm. och Theo Mm. Det, jag vet inte om de kallas det tillsammans eller om det är en, en det är, jag tror att det är en dude mm. som har producerat det här ihop med Hayden. Okay. Och det är ju ja, ah, de hänger ju ihop med hela de här Sad boys, Gravity boys gängen mm. Det också. känns som de le leker sig fram jag älskar hur mm. folk leker sig fram och det låter fan, det låter bra. Ja. Det låter fett. Everso, evigt liv den här låten. Ah, okay. Söt. Uh, <laughs> mm. <laughs> Vi ska gå till någonting lite, lite tuffare igen nu. Uh, ja. Silvana. Mm. Vad har du plockat med? Um, jag tog med den här låten Tänd alla ljus Ja, uh, den har vi läntat efter Den är hård Vad behöver man veta innan vi vill lyssna på den? Um, att allt är på riktigt <laughs> Säg till spriten att jag saknar det Säg till bäggen att komma hem till mig Säg till mitt ex att jag saknar bass Säg till prästen att jag åkte fast Säg till Stockholm inget rädda mig Säg till din son och passa sig Säg till din dotter och skydda sig Och säg till folket och hylla mig Säg till pengar och regna ner Säg till sommaren att den är sen Säg till Björn så jag vill ha henne till Big Atsy med pengarna Tänd alla ljus så alla vaknar och kan ge mig allt Inga puss i tid och en massa chack Fitta kloss en ny bil och en nejas park Så jag a mitt liv, motherfucker all. Tänd alla ljus så alla vaknar och kan ge mig allt Inga i tid och en massa chack Fitta kloss en ny bil och en nejas park Så jag lever mitt liv, motherfucker Säg till dem som aldrig saknat mig Säg till dem jag är tillbaks igen Säg till silver att jag klär i guld Säg till ångesten att jag inte känner skuld Säg till dagen att jag lever nu Säg till natten att i natt ska vi facka ur Säg till dem som aldrig fått något sagt Självförtroende är pengar, fiktar, krig och makt Säg till sömnen att jag sover sen Säg till tiden ger tillbaka den Säg till Rihanna jag vill ha henne Säg till kungen ge oss pengarna Tänd alla ljus så alla vart när kan ge mig all Hänga och en massa chack Fitta glösa en ny bil och en nejespark Så jag lever mitt liv, motherfucker all. Tänd alla ljus så alla vart när kan ge mig all Hänga och en massa chack Fitta glösa en ny bil och en nejespark Så jag lever mitt liv, motherfucker Fuck out Fuck out Kan någon tända alla ljusen för det är så mörkt Be om skina på mig genom månen innan allt är klart kan nån snälla tända ljusen, jag har inget kvar Pussy power, pengar svär på allt, jag ska ha allt en dag Tänd alla ljus och alla folk och kan ge mig all Inga positivt och en massa shock The cost ny me och en a day is part, so you're giving a myth leave my fuck out. That's a young so I'm a bot that don't get me out. Let me push och no one's a shot. It's the cross of me, please no idea it's part. So fuck out Så tung. Mm. Fett. Du har hört den här någon gång? Antar jag. Mm. <laughs> vad gånger. tänker du vad tänker du nu när du lyssnar på den? Oh, um, jag vill bara hur bara att den ska bespelas. Kult mycket. Mm. Uh. Det kommer väl hända? Mm. Jag tror det är bara så här, väcker. Eller det ska bli kul att se om den väcker ilska eller om den väcker så här pepp, om den väcker. Verkar... Varför, varför skulle det folk bli arga, tror du? Um, alltså låten är ju lite... Um, eller Den är ju väldigt annorlunda än vad Silvana presenterade tidigare. Det är så här att uh, ge mig massa schack och weed och feta gusar mm. Alltså det bygger ju på att hon är en karaktär rakt av. karaktär av allt män som hon ser framför sig. Men... Uh, Ja, ah, det, det ska bli kul att se reaktionen. Den mm. funkar ju på spänningen. Nu har vi kört den på spänningen och du är så här. Ah, aha, okej. Okay. Motherfuck allt. Men tror du inte att hon har, hon har en sån stark fanbase nu så att hon kan göra vad en bil eller blir det den här urama Jag Vet inte alltså. Blir det Otjiwali? <laughs> <Alltidigt. laughs> typ. <laughs> Uff. ja. Uh -huh. Kanske, jag vet inte. Det är det som blir, det är det som blir kul. Det är det som blir kul. Vi satt faktiskt och diskuterade den här låten sjukt länge innan vi bara, okej, okay. Silvana bara, nej men den är med. Mm. Så det ska bli kul så alltså, reaktionen. Det är det man släpper musik för, typ. Man måste få göra som man vill, mm. tänker jag. Ja, exakt. Det handlar om konst. Det handlar inte om att man gör musik åt andra typ. Så gillar Silvana den så backar vi den helt enkelt. Vad, vad händer med, med Silvana nu för framöver? Um, hon släpper EP mm. i mars. Mm. Mm. Någon gång i mars. April, maj kanske till och med. Vi får se. Men det är mycket festivalspelningar. Vi ska faktiskt till Roskilde. Ja. Ah. Är det något som du har längtat efter? Ja. Vi har, vi har varit där. Jag har varit där med Adam och jag har varit där med kriget. Så det är typ så här, de absolut bästa festivalupplevelserna någonsin. Aha. Mm. Vad beror det på det, för det är så Det är Danmark, det är Danmark. <laughs> Jag har danskar rötter så jag ja, vet. <laughs> <för> att, <laughs> Det är Danmark, allt är i Danmark Förutom politiken, allt annat är bättre i Danmark yep, yep, Det är det min mamma och mormor brukar säga mm, också yeah. <laughs> ja, Vi glömde ju säga här innan Att på tal om Theo Sweden, den här låten som vi hörde nyss mm. Och på tal om Silvana Och andra grejer från RMH De dök upp på en, en väldigt rolig mix mm. Idag Var det idag eller var det igår Uh, Spok med tambo Satt ihop ett jättebra mixtype Som mm. heter Greppa alla postkoder mm. På tal om att plocka upp folk från hela, mm. hela landet Swedish rap mix ja. mm. det, var, det är fett jag, jag, jag, blev, jag blev så peppad på jobbet När jag satt ja. och lyssnade på Genom den och bara shit vad mycket bra grejer Det finns mm. med en sån bred så här range mm. bara, Alltså Jag blev först förvånad över Namnet Räppa alla påskade. Är det här spock? Fan, det är spock. Okay, jag skickade det. Nu lyssnar ju på den. Uh, spock. Uh, han kommer nog. Alltså, han har ju en internationell following. Mm. Uh, så det ska bli kul att fler Flera kan lyssna på den som inte är, är svenskar. Uh. Jag tror sjukt starkt på att i år kommer svensk musik, svensk rap, hiphop kommer sippra ut till. Utlandet mm -hmm. Lite som Younglin har gjort Men Younglin kör på engelska Men jag tror det svenska så Jag tror uh -huh. verkligen på svensk musik Eller svensk rap kommer att kommer börja uppskattas utomlands Vi hoppades ju där ett tag på Adam uh -huh. Och mm. det, det, gick ju, det gick ju också bra Men va, gick men vad vill, nästan vill Det vägen. gick nästan där <laughs> där. Men vad va, tror du det är som kommer liksom, få fäste? Jag tror, jag tror vi har hittat vår sound typ Även mm. om det låter Även om vi har sjukt mycket Alltså vårt hiphop låter så här Vi har alltid från Red Line till So Blue Till Yummy till Sad men jag tror att vi har hittat en Alltså alla har hittat sin sound Som de känner sig jävligt bekväma med mm. Och då brukar det funka och jag så här, Det enda jag lyssnade på När jag växte upp var Fransk rap och engelsk rap mm. Och det var ett uttryck i fransk rap. Jag fattade Precis, ingenting av de det. Ja, Nej. det är verkligen rätt i. Ja, så du tror att det kan funka med den svenska mm. rappen. Nej, lätt. Ja, men jag, jag tror att det finns någonting där också. Ja. Nu, alltså, Sad Boys har ju verkligen lyckats att liksom, mm. ta sig ut över hela, mm. hela världen. Men jag funderar också på det där. Vi spelade skiver i New York i höstas och körde lågen, Så då kommer det fram folk och mm. bara, där ditt vinden kommer, och bara, vad är det här för någonting? Mm. Och så försöker man skriva den här titeln. Liksom, och de Visst. bara, Vad? Jag fattar, jag fattar noll Men det, det låter bra liksom. ja. det, ju det är det det behövs göras Det behöver bara låta bra På Tom Lawrence, jag såg att vet du det, Ryan, Ryan Hemsworth hade ja. typ Såg du det? Hade twittrat det var om great name Och här o o o som inte är helt omöjlig att uttala Ja men det kan man tänka sig att man, att man det. gillar Jag tror på svensk hiphop utomlands Igår Spännande det är, det är nästa liksom barriär att, jag att, tror att bryta det. Mm. På tal om bra svensk hiphop eh, Roche släpper jag I dag här är ett av spåren som vi gillar Så jävla tyngd ja. Jag backar undan för jag tar allt som är mitt Ta ditt pick och pack och stick Sikt i Gitland vi är kvitt När gatorna tälsar vi borta igen När dom vänder så jag med vi borta igen Så bärt på uppdrag borta igen Men jag är joken i stan så jag kaosar den Jani fucka den, Jani lacka den Jani ja, sätter, sätter mig i det som spiken i kistan med skojen Jag vet att de väntade länge på låta med oss men jag den Låt mig andas län Ska mig andas län, mitt namn, kastar ut blicken Visar mitt face, alla psykotixen. psycho Psyko, jag menar loco Ice cold, sen para Pararullar som lotto Chica se mig, vill ha foto Tog mig hit, det var fritt fram Slunga ner folk som fritt Valeri, fick, sitta och titta Jag gav mig till min ficka och alla sagt? sagt, sagt. alla brorsan skiter i allt de sagt ja, <laughs> it, Jag min lyden går 24-7 Howard, lyssna, jag rappen bad du <snickan> Visa mig krona, visa mig riket, yeah. tala till mig som jag är asla. Lej om med bytet, åt en för jävla, härlig, dunder, frukost, What? Båla och biceps. Uh -huh. Flexar i båset på efterfestad i Gada från Greening till morgonen, kirar i fickan, Kom kommet, jag brusan jag lyssnar. Har örat mot luren, inte den tonen Jag tänker typ två tillbaka Kasta en rapkarriär Vad tror du bre, hur ska du leva så där? Tjono ya jag. jag lever, walla, Lever det som jag vill leva det. Ta bort mitt nummer Flytta ditt ärsle Jag ska på scenen berätta om allt det där Fuck it, jag vet Visste vad, hur, när Alla de fanns Nu vi går plus Då de går efter Basiler, twi Hoppa av snabbt Räknade dagar är borta Tiden är över Roro, säg till dem ya Lyssna en hatare, Rambo, på Bre, skadan är näda Så gör du du kan och vad har alla sagt sagt. alla brorsan skiter i Allt de sagt Jag har min löden Går 24-7 Howard, lyssna Jag rappen, bad and do Gamer till min ficka Gamer till min ficka Gamer till min ficka Gamer till min ficka Game till min ficka Gamer till min ficka Gamer till min ficka Gamer till min ficka Pararullar som lotto Jag stoppar till mig det min fucking Bra effekt på rösterna Ja, alltså de här två De är så sinnessjuka så. Roche och vem är det mer? Nebai mm. ja. RMH-skyddsling mm. mm. han, han är den som håller Alla de andra artisterna på fötterna så. Är det så? Jep. V vem blir nervös? All Alla blir nervösa, <laughs> tror jag. <laughs> ja, men man borde ju bli det av de här två. Mm, mm. Så unga och så grymma. Och mm. hungriga. Mm. Så man saknar lite hungern i, um, i så här röst och uttryck. Ibland i svensk web. Men mm. de här två... Vi har precis en intervju på på mm. där Jenny och finns också med Roche där det känns som att hon det är allt eller inget. Om mm. hon har liksom satsat så här mycket mm. nu så måste man ta det hela vägen. Och mm. alltså, det är väl, man känner liksom hur det är så här. Ah, det, är ja, det är på riktigt. Mycket ja. en, en kraft liksom, som mm. kommer någonstans ifrån. Uh, är så jävla cool Jag alltså. jag kan säga. Vi har inte gått ut med den. Men Nebuy släpper en låt med Silvana på fredag. Mm -hmm. mm, den lite så här, Varför fick vi inte spela den? Det är den, den är inte färdig än? Vi kan spela in den bra. idag. <laughs> jag tänkte Okej. ta med mig den. Men, um, ja, men det är lugnt om Det är inte är klar. Nej, den heter Alla Garys kollar imam. Det är lite uh, Drake. Uh, vad heter den där låten han gjorde till Beyoncé? Kom ihåg den? Girls Love Beyoncé. Ah, uh. Fint. Huh? Oh. Det, det, vill, det vill vi höra. Uh. Det, som av en händelse här så um, pratar vi om att det är nästan lite Ray Schremer känsla på Roche och Nebai. Precis, skulle kunna bli, det, de ska bli det, det röda paret. Vi ska, vi ska avsluta här sen med, med en, en cover på No Type. Mm, uh, okay. Men jag tänkte bara kolla med dig, för att, vad, vad som är på gång här nu framöver. Annars, vad ser du fram emot mest 2015? Um, så ser fram emot alla släpp som vi ska göra. Såklart. Mm. Vi, vi har ju släppt på åtta år eller på tio år har vi släppt Två skivor än en, en EP. Ja. I år skulle vi släppa åtta EPs. Är det sant? Vad är det som proppen liksom har gått ur? Eller var ah, jag tror bara att alla har alla har hittat sitt, sitt sound på något sätt. Nu när så här svensk rap har gått fram och så har bara alla bara okej, okay, det är det här jag ska göra, inte det där. Är det tiden som har kommit i kapp? Armo, kanske? Ja, kanske det. Ja, jag har sysslat med så mycket annat än musik. Mm. Uh, ja, det ser jag fram emot uh, Um, vi kör ja, nästa nivå vi mm. kör en tredje runda i år det ska böta, bli sjukt kul vad är det? Det är, um, vad ska man säga talang, uh, vi letar efter talanger runt omkring landet mm. och vi hittar mentorer, fantastiska mentorer som tar hand om de här talangerna ett tag så vi ska ner till Paris Spännande. Det kanske hänger ihop med det som jag pratade om tidigare om att uh, jag lyssnade på Friends Rap och nu ska vi med Svensk Rap ner till Paris, så de kanske blir de första som breakar Det är webb. klart, in med alla Zlatan-referenserna ja, i låtarna så kommer de ja, bara, ja. Jag, jag hörde Zlatan. <laughs> vi ja, ja Vi håller på att jaga slatten för nästan nu. Ja, det måste det du Det finns ett annat roligt koncept som vi pratade om här precis när du kom in för mm, dagen också. Precis. Vi ska Vad är det? Late night dining. På Göta? den vi pratade ja. om? Det är huset under bron som har satt ihop en kock en konstnärinna som tar hand om konstnärer. Mm. Och så jag som ska ta hand om musiken. Och så ska de här tre, tre olika smakerna och ljudet och det man ser ska gå in i varandra väldigt mycket. Alla sinnen. Ja, precis. Man ska, man ska gå in, käka, lyssna på flummusik skulle jag säga. <laughs> eller konstig musik. Eller. Ja. Se konst och bara uppskatta det. Va? Det är fan, det behövs mm. i Stockholm känner jag känns sinnet känns, alltså, Vad får man ta på i rummet Väggarna <laughs> Och okay. alla andra ja, nice. ja, Det kommer ju fett jag, jag ser fram emot det som fan Det låter jättebra ja. du, du måste fortsätta skicka låtar till oss Så vi kan köra det ska jag göra. Lyssna tack... på Jenny när hon DJ är ute Det är det ja. enda jag kan säga ja, Vi får se när det igen nästa gång Vi borde köra tillsammans ja, Tack för att du kom hit Tack för att jag fick vara här Right. Like what I like, I'm a second guess, I just want the dice. keep your two cents, take your own advice, you know, you know, I've been living life, like I lived twice,